І тому ступити на ту чи на ту стежку життя. Дивлюся на Божу Матір, яка печально усміхається, і здається мені, що то усміхається мальва. Гріх великий. А чи винувати я, що не можу прогнати ті думки, і що увесь світ, який я прокляв, і досі спокуса для мене? То де, на якому полі моє місце? Де краще прислужуся? Прислужуся кому? Людям чи Богу? І хіба це не все одно? Не можу з'єднати ці думки, не можу й квит. Іноді напружуюся так, що, здається, осьось розчахнеться серце. Від цього мені не спиться, я виходжу на поріг і нишком закурюю люльку. І ще один гріх, але без гріхів жити не можна. Без гріхів? Один Бог, та й то. І я бачу, як бродить поміж могил монастирського цвинтаря чернець у насунутому на самі очі каптурі, як він то зупиняється, то знову бреде, неначе Сновида, шляхта закатувала його дружину, батька та матір, а двійко дітей продала татарам. І він молиться. Не помстився, не спробував помститись. Я шкірга із зубами, неначе голодний вовк. Як може жити? Чи тут його місце? Коли б таке вчинили зі мною, але ж і мою матір закатував шляхтич. Перекинчик. Він і своїх, і давно не свій. Часом монах заходить до церкви, він не світить свічі, всю ніч стоїть на колінах. Спасається? Чи спасає інших? І чи можна таким чином когось спасти? Знаю, грішні мої думки, але поміняти на інші не можу. Я ось і на Богоматір дивлюся, а думаю про Мальву. Богоматір свята Амальва. Амальва, якщо і грішниця, то невелика, чи зовсім не грішниця. Та й хто знає, чиї гріхи більші? Кодесь на галері мені казав Корсак, що Святу Марію довгий час вважали блудницею. Нагуляла дитя на стороні, воно святе, а вона блудниця. І вже потім, років через 500 чи більше, зібралися докупи всі найбільші попи світу, це в них називається Соборами, і проголосили її святою. Я вельми подивував Корсаковій розповіді, а я ж не повірив йому, либонь, думати про це грішно і зараз. А от думаю. З цього виходить, що те, що нині є грішним, завтра може стати праведним. І навпаки. Сьогоднішнє зло – Завтра стане добром? Отак і крутять, і переколочують світ хитрі розумом нечесні люди. Виправдовують свої гріхи, свою ниціць, ховаються за слова і чинять свої чорні діла. У світі є день і ніч, ранок і вечір. Але ранок та вечір тільки для того, щоб засяяло сонце або впала пітьма. І марно називати пітьму світлом, а лжу правдою. Хоч є й такі... Є й інші, які вважають, що тільки вони живуть по правді, тільки вони володіють нею і мають право судити інших. Правду вивертають неначе кожух то в той, то в інший бік. На дощ або на теплінь. Ім'ям правди побивають усіх, кого хочуть побити. Їхня правда дозволяє їм побивати і руйнувати. Полум'я свічі мерехтіло в моїх очах, а мені здавалося, що то і міняться марійні очі. Марійні чи мальвені? Вони справді чимось подібні. І голови їхні, і шиї, і груди. Гріх, який гріх? Чинці кажуть, що будь-яка любов до жінки – гріх. Не знаю. А тільки ж здається мені, що це найбільше, що Бог посилає на землі людині. І якщо це гріх, то він її посилає? Тоді він сам грішний? Так, від неї найбільше лихо. А чи краще, якби ми цього не знали? Я втратив матір, і мав би світ мені померкнути від цього, а він меркне від того, що я втратив любов. Такий гріх, великий гріх, і я щиро каюся, і щиро б'ю поклони. Я страждаю, але й радію, що спізнав її, адже довгий час вважав, що моя душа замала для неї, вона для мене не промінь світла між хмарами. Тепер я спізнав усе. Але тільки спізнав, щоб страждати і оплакувати втрачене. Мальва лишалася в мені не просто споменом, а думкою про втрачене щастя, яким воно могло бути і не збулося. Саме там скінчилася моя гонитва за ним. Увесь вік я чогось чекав, на щось сподівався. Либонь люди й називають оте, Недосяжне щастям. Рідко хто його наздоганяє. Або наздоганяють на час, а потім втрачають. І однаково у цих розумуваннях мало втіхи. Я не наздогнав і не вірю, що воно ще раз може явитися мені, але маю жити і йти дорогою, яку вказав він, яку вказали предки наші, накладаючи життям. Більшого ж за вітчизну в світі немає, і в мене, і в усіх інших людей. Це великі слова, і вимовляти їх можна тільки в церкві. Без неї всі ми маленькі, а хто зрадив її – нечистивці. Вдень я тинявся по монастирю, заглядав до пекарні, печі там велетенські, не наче в геєнні вогненій, до кожевні, до конюшні, там затримувався довше». Монастирські коні гладкі, укохані, смирні. Здається, і на них перейшла чернеча покора. Добре вичищені, стоять у чистих стілах. І все ж мені здавалося, що у них чогось не вистачало для справжніх коней. Перекошлених вітром грив, вогнистого погляду, норову. Але найдовше затримувався в корпусі, де містилася бібліотека, і де песті переписували святі книги. Три песці сиділи за однаковими столами, перед ними черепочки з чорнилами різних кольорів, добре затемперовані пера. Їх чинить особливий служник, він носить песцям воду, розгладжує пергамент, дорогій в подарунок високим особам. Четвертий стіл стояв осібно, за ним сидів і ромонах Єлизар.